Megfigyeltem azt, hogy a... Nincs megfigyeltem, hogy a rádióadók, meg a tévéadók, azok egyaránt hajlamosak úgy definiálni magukat, mint a legfrissebbeket, meg a legnaprakészebbeket, meg a legpontosabbakat. Tehát, hogy így minden, persze nyilván tudjuk, hogy mindenféle rádiók, meg tévék igyekeznek, meg próbálkoznak a maguk erejéből, ahogyan csak tudnak, de a legfrissebb híreket, a legnapra információkat mindig csak nálunk kapják. Mondjuk ez a hozzáállás egy ilyen Ultra köpködő, primitíven acsarkodó, fröcsögő, fröcskölő rádióműsor részéről, mint amilyenek mi vagyunk, eléggé furcsa lenne. Minden esetre az, azt azért érdemes megfigyelni, hogy a rádiók, tévék, újságok mind-mind gyártják a híreket. És ők mégis valahogy valamiért azt hazudják az embereknek, hogy a hírek azok fánteremnek. Hogy a hírek azok vagy bokorban, vagy úgy kell őket szedni. Tehát mindig azt mondják, hogy a frissek Jövünk a frissekkel. Tehát, hogy, hogy ez most éret meg, és éppen most szakítottam le, és adom önnek, ez most a friss. Holott arról van szó, hogy ezek, ezeket mi gyártjuk. Tehát, hogy ezeket mi azok az a hír, amire én azt mondom, hogy hír, mert én vagyok a hírmondó. Tehát a hír az nem van. A hír az nem van, De és manapság, én elmondom önnek. Manapság már hírmondó sem maradt. Hát igen, az a, a normálisabbjából már nem. Amelyik elvállalná, hogy a hír az bizony készül. A hírt az gyártjuk, és arra mondjuk, hogy hír. Amire mi azt gondoljuk, hogy neked szükséged van, amit mi fontosnak tartunk, vagy amivel kapcsolatban mi téged manipulálni, informálni, vezetni, elvezetni, félrevezetni, vagy valamilyen rejteket utakon eljuttatni hozzád azokat az információkat, vagy azokat a, azokat a véleményeket, amelyeket fontosnak tartok. Tehát ez, ezt jelenti. Tehát amikor azt mondom, hogy jövünk most, itt vagyunk, és jövünk a legfrissebbekkel, csak és kizárólag önöknek, akkor az azt jelenti, hogy valójában ezek annyira frissek ezek, hogy egy tegnap találtam ki, hogy mik legyenek. Tehát, hogy annyira frissek ezek a hírek, hogy éppen most gyártottuk. a legfrissebben kitalált hírek. És ilyenkor jönnek azok a pillanatok, amikor azt mondja, a, a műsorkészítő, hogy elhelyezkedtek székeikben? Felkészültek? Mert mi felkészültünk. Ha önök is, akkor belevágunk.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 Ehhez én most így hirtelen nem tudok hozzászólni, viszont múlt hét óta folyamatosan az jár a fejemben, amivel a műsort zártuk, ugye előkerül nagyon nem aktuális, hiszen már, már hónapok óta hír tulajdonképpen, hogy Sándor Klára SZDSS képviselőnő javaslata alapján egyre inkább a célegyenesbe kerül az a törvényjavaslat, amely szerint a Parlamenti listákon a pártok fele-fele arányban nőket és férfiakat kell jelöljenek. Tehát, ismétlem, ugye a pártlistán fele nő kell legyen annak a, a, az indulóknak. És gondolkodtam ezen, és tulajdonképpen ismét a két alapkérdés jutott eszembe, hogy vajon milyen más. Ö, milyen más kritériumokat lehetne még alkalmazni, akár például a parlamenti listán, illetve milyen más egyéb területeken lehetne ezt a listát bevezetni. És inkább az első volt az, ahol nekem ilyen pár javaslatom lenne, és kérnék mindenkit, a hallgatókat is itt és a stúdióban a jelenlévőket is, hogy próbáljunk meg azért ötleteket adni, még hogy hol lehetne ezt az egyenlőség eszményt, amely tulajdonképpen szerintem a egyik leg, legtaszítóbb politikai gicshez vezetett, ami ez a törvényjavaslat, hogy, hogy ezt próbáljuk meg segíteni, támogatni. Tehát a, nekem például eszembe jutott... Hogy de ez a, de, nem, de nem erről szólt egyébként annak idején a, az államszocializmus. De. Tehát, hogy munkás... Maraszt értelmiségi, egyenlő arányban kerüljön a hatalomba, vezető pozíciókba, és ennek, hogy mondjam, ez nem pusztán egy ilyen gicses eszmény, mert hogy létezik egy olyan fogalom, hogy társadalmi mobilitás, és ezt előmozdítani, még hogyha nem is felülről, hogy mondjam, pártutasításra, de mégiscsak a közjót szolgálná, hogyha ez előre mozdulna. Nem az eszmény a gics, mint ahogy nem a szerelem a gics, mint jelenség, hanem az, ahogy ezt mondjuk Daniel Steele regényében felteszem meg formájában, még nem olvastam. Akkor azt mondott, hogy Sándor politikai Daniel <gül> Szerintem van, van igazából, igazából arra gondol szerintem a Szabolcs, hogy nyilván az, egy, az lehet egy, egy teljesen jó célkitűzés, hogy a nők ö, jelenleg túl kevéssé vannak képviseltetve a politikában, és lehet, hogy nem csak a nőknek, hanem az összpolitikának jót tenne jó. egy nagyobb arányú képviselet. Csak a kérdés, hogy ehhez milyen út vezet, kérdés, hogy ezt mikor veti, vet, veti föl, hogy melyik párt veti föl, a, mondjuk, csak mondjuk saját házatáján mondjuk hogyan jó, áll. Jó csak, jó, csak egy csomó kérdésem lenne. Tehát a nők azok nem a számarányuknak megfelelő mértékben vannak jelen a parlamentben, és most hagyjuk azt a hogy mondjam, nagyon magas labdát, hogy az SDS parlamenti frakciójában vajon országos számarányuknak megfelelően vannak-e a nők, tudjuk, hogy nem. Hanem, hanem ott van egy csomó más csoport. A szürkehajúak azok országos számarányuknak megfelelően vannak a parlamentben, a kék szeműek azok az országos számarányuknak megfelelően, a cigányok országos számarányuknak megfelelően vannak a parlamentben. A szemüvegesek országos számára nyitnak meg fel, és még annyi kérdés. Annyi? Na ez, pont én ilyen javaslatokat szeretném, hogy tegyünk most, csak a gics dologra válaszolva, hogy a gics mit jelent, milyen ja, sok definíció van, de valahol én azt, mond, azt hiszem, hogy az, amely gazsulál, így haverkodik a befogadóval, az, ami érzékeny a kontextusra, és jól kiszolgálja. Tetszeni akar. Kiszolgál, így van, tetszeni mm. akar, és kiszolgálja, megkapod azt, amire válsz. És ez gyakorlatilag a a politikai korrektség mm. mainstreamjében, ez az, ami legjobban címvízik veled. Igen, te is azt hogy egyenlőség, és, De várjá, és ez várjá. a politikai gics legszörnyű formája. De várjál, akkor a McDonald's az a gasztronómiai gics? Mert a McDonald's-on azt vettem észre, hogy ő az, aki nagyon kiszolgálja a fogyasztót, mert féligemésztett kajákat kapsz, tehát kapsz, kapsz öt réteg kaját, tehát zömlét, sajtot, húst, zöldséget, megint zsömlét, úgy úgyhogy a nyelveddel széttolod a szájpadlásodon. Tehát megkapod azt az élményt, tehát hogy igazából, mert Ugye igazából az étel is olyan, hogy az emésztésért csinálod meg a jól lakottságért, és meg kell érte küzdeni. Tehát azt rágni kell, azt le kell bontani, és a McDonald's ezt elvégzi a felét helyetted ennek a melónak, és úgy kapod meg, hogy így tényleg csak, csak nyeljed, mint kacsolnok hát, az eddig. Igen, igen a rövid csak na Szóval visszatérve az jutott eszem, hogy például én, én ugye informatikával foglalkozom, és ott, ott meglepő Meglepően pődnék azon, hogy ott például be lehetne -e ezt a javaslatot, hogy minden informatikai vállalkozás köteles legyen fele arányban férfi és fele arányban női informatikusokat alkalmazni. Ez egy ugyanen reális javaslat, nem is az informatikai állások elég jól fizetettek a társadalomban jelenleg. Ez egy keresleti piac, keresik az informatikusokat. Tehát, hogy nőket is informatikusnak. Én azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen egy iparák halálához vezetne, hiszen ott ugye 98%-ban férfiak vannak. Hogy mondjuk Egyébként, bocs, bocs, ez Magyarországon van így, ö, szokták világszerte mérjen az egyes szakmáknak a, hát a pozícióját azzal, hogy mennyire férfiasodik vagy női esedik az adott szakma, és az a tapasztalat, ö, elég szomorú ez, és nem mondom, hogy helyes, hogy így van, de mégis az a tapasztalat, hogyha egy szakma elnői esedik, az azt jelenti, hogy hát kisebb társadalmi presztis, kisebb anyagi jólét kapcsolódik uh -huh. hozzá, ö, például mondjuk olyan szakma, mint a tanítónő, vagy na hát milyen, milyen tréfásan fogalmaztam, az, az Magyarországon elég alacsony prestízsű, és hát elég el is nőjesedett az az iskolai tanító. Na most Amerikában azt hiszem tavaly előtt hallottam, hogy már először előfordult, hogy a képzésből több nő informatikus jött, ki, tehát magyarul... Bár... Ne, ez, ez biztos, hogy benne, hogy ez, ez nem igaz. Tehát erre majd visszatérünk vissza mindenképpen. Hát én, én nem... nem... Én most olvastam egy tanulmányt a slash doton elérhető, aki ezzel foglalkozik, az tudja mit. Egy, ta, egy hosszú időt készített tanulmány nyugaton, vagy igazából világszerte 33 ezer webdesigner és weboldal készítőt kérdeztek meg, ami ugye nem a programozás szakma, nem a, nem a legszigorúbb, tehát az, hogy mondjam, a, a, a pereme igazából a szakmai felkészültséget tekintve inkább periférián van, és és ott volt 13% a nők aránya. Na jó, de én, én azt mondom, hogy a frissen, frissen végzett. Frissen, Tehát én, ez én még nem a nem A Tehát több alkalmazott van, aki negyed-ötöd éves, illetve nem régiben végzett. Mondják, hogy egy darab lány járt az év folyamra, vagy egy se járt. Tehát jó, jó. A egyébként csak kis, info, mondja, kis ellen, informatikus a belső... Tehát a vegyészeknél pont fordítva, ez apám vegyész volt 50 évvel ezelőtt, és most akik vegyészek, ugye mondhatják, hogy a túl túlnyomorész nők vannak, ami ugyanúgy műszaki szak, tehát, vagy műszaki karon képzik, tehát ugyanúgy egy mérnök lesz. De nem, ezeket a folyamatokat felülről kell vezérelni, úgy, mint a Stalinizmusban. Ezeket kell, le kell tehát igen. Legyen, legyen felerosz férfi vegyész valahogy. Igen, rossz tehát lesz, A diszkrimináljuk. Hát nem, hát a numerus clausus. I hát van. erről szólt a numerus és egyébként. Programozókat, hiszen az úgy lesz jó. És főleg a parlamenti képviselők vonatkozásában, amikor a társadalmi közbizalom olyan mértékben rendült meg a parlamenti képviselők iránt, meg úgy általában a politika iránt, amennyire. Akkor, amikor parlamenti képviselők bemondásra 18 millió forintokat vesznek fel, csak úgy számla nélkül bizonyos költségtérítés címén. Tehát akkor, amikor a korrupciós ügyek egyre másra érik egymást, kormányok jönnek, kormányok mennek és a tolvajok azok csak maradnak. És akkor Sándor Klárának mi a felvetése? Nem az, hogy kevesebb tolvajt a parlamentbe, hanem az, hogy kevesebb férfit a parlamentbe. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Azt kérdezi tőlem ö, a az SMS író. Kedves SMS író. Meg, ö, keresem az SMS-ét. Hogy hova hozhatja a túrót, amit beígért nekem. Azt hittem, hogy már túrót se kapok, de igen, mert hogy arról volt szó, hogy ő, igen, itt van, Jagus, ő kérdezi. Hedvig utca 2 számoláhozza. És akkor a nevemre is. Hagyja a túrót? De olyan napon hozzá legyen szíves, amikor van adás, mert különben megromlik a túró, és akkor már túrót De miért túrót? Mert tejtermékekről volt szó, és akkor azt mondta, hogy ő köpül nekem tök jó túrót, mert hogy ő olyat tud. Még olyan tejből, amit boldban vásárolt, és az tök jó is, hogy mindegy ez ja, lehet, A Nagy-Britániában, Nagy ahol betiltják a, a, a nem UHT tejet, arról volt szó, ugye? Így van, így van. Na, visszatérve a parlamenti képviselők, a Szabolcsnak még szerintem van egy-két ötlete itt. Volt ötletem, igen, még. Az egyik, hogy, hogy ami szerintem durván diszkriminál, vagy, vagy szerencsétlen sorsúvá tesz embereket, az szerintem például az alacsonyság. Férfi esetében, hogyha 160 cm alatt van, szerintem ő egész életében... Ö, gyakran kerül kellemetlen helyzetekbe, és nem hiszem, hogy a parlamentben kellően reprezentálva vannak, illetve nem hiszem azt, hogy például a szép nők ágyában kellő számban vannak reprezentálva a 160 alatti férfiak. Na igen, ott van például. Én, én azt hiszem, hogy ezt törvényileg lehetne azért szabályozni, hogy a szép nők milyen arányban legyenek ugye megosztva. Ezt a nemeket bármikor megfordíthatjuk, tehát szintén ugyanúgy mondjuk a, a külsőleg hátrányos helyzetben lévő nők ugyanolyan mértékben kapjanak. Mondjuk a túl magas. Kívánatos, nő. túl magas. Nők kívánatos férfiak. Igen, egy és egy egy egyébként egy tudom oltatja csak fel ezt a feszültséget, ami az egész társadalommal rák Én meg azt figyeltem meg, hogy a társadalom, a társadalomnak a nagyon-nagyon nagy tömegei nagyon-nagyon szeretik a nőket. Hajlamosak arra, hogy szeressék a nőket. De ez lehet, hogy azért van, mert a nők többségében a látens a sokkal nagyobb mértékű, nagyobb fokú, mint a férfiakban a saját nemükhöz való vonzódásnak a látenciája. A, a, a, legalábbis a látencia felszére kerülékben, hát vagy legalábbis én. a férfi fejekben ez így van. Hát nagyon le van, nagyon, van folytva, nagyon le van folytva az oda. És úgy látom, hogy az ezt nek az a programja, hogy utálják a, a, az emberek, úgy az, az össztársadalom nemre való tekintet nélkül a nőket is. Csináljunk belőlük parlamenti képviselőt. És akkor meg lehet gyűlöltetni ezt a nemet is a tömegekkel. Egyébként ez a testmagasság témához én Nekem van egy ilyen konkrét problémám a kosárlabda. Ugye én, én nem vagyok túl magas, igaz, nem is vagyok kiemelkedően alacsony, de kosárlabdázónak törpe vagyok. És én szerettem kosárlabdázni, nem voltam átlagosnál sokkal Ez a ügyesebb. A ben ne, Nem voltam az átlagosnál ügyesebb, viszont elkeserítő volt olyan nálam, egyértelműen sokkal ügyetlenebb, ám fejel magasabb emberek mindig előbb választottak be a kosárlabda csapatba, mint én. Tehát aztán indokolt lenne a súlycsoportokhoz hasonló, ami, ami számos sportágban megvan kosárlabdában a magasságcsoportoknak a kialakítása. És én nekem meggyőződésem, hogy az alacsonyabb játékosok, persze egy alacsonyabb palánkra, sokkal érdekesebb és színvonalasabb mérkőzéseket vívnának, mint a két méter magas enyhely mozgáskoordináció zavarral is esetleg küzdő nagy játékosok. Senki, é, íva, senki magasat megbánt, én nem meg, kívánok. Megmondtad a kosarat, én például kifejezetten rosszul focizom és mondjuk ebben az országban nyilván sokan vagyunk így, de sokan be is jutnak, én nem mondom azért az a legjobb csapatokba, de azért a legjobb le, le, magyar a... csapatokba igen, de az én kvalitásaimmal még oda se tudnék. De szerintem helyen de van. Miért tehetek én arról, hogy ilyen genetikus deficittel születtem? Hogy, hogy nagyon rosszul focizom? Nem? Valamint azon kívül egy nagyon, szerintem a társadalmi megbecsültséget és a fizetési uh, rétegeket sokkal jobban determinálja a nemnél, az internet. Intelligencia, vagy az igen. Tehát intelligencia alapján, most lehetne viccesen mondani, hogy ugye unintelligens embereket a parlamentbe, és akkor ugyan már, hiszen ott vannak, tehát, hogy intelligencseken <gül> ez, ez egy bo, bo azért... Most van azt hogy nyitott, nyitott, nyitott kapukat döngedsz. <gül> de azért azért azt mondom, hogy tulajdonképpen miért tehet arról valaki, hogy mondjuk 90 körüli uh, intelligencia hányadossal született? Ő nem lesz orvos, nem lesz mérnök, társadalmi megbecsülése de, sohasem de, lesz. Lassan ott tartunk Szok, egyébként, hogyha hati... alacsonyabb, alacsonyabb intelligenciával viszonylag nehezebb, vagy kevesebb pénzt képes ellopni. És ez az egy nagyon nagyfogú társadalmi haszna. én azt mondom, hogy külön felzálkoztató programokat kell minimum indítani az alacsonyabb intelligenciájuk számára, akik ugye egy, egy ilyen genetikus deficittel születnek, és, és adott esetben, ha valóban erre van szükség, akkor a, a robbi által említett tolvajlási ö, technikákat kell nekik megtanítani, hiszen egy olyan hátrányban vannak, amit ledolgozni egy élet kevés, főleg, hogy ugye nem, nem is tudják ledolgozni, hiszen egyre nő a hátrányuk az élet során. L lenne akkor egy ehhez kapcsolódó felvetés, és ugye említettük, hogy kevés a a, a parlamenti képviselő, semmiképpen nem a romák számarányához mért. Na most elég komoly társadalmi előítélet van azzal kapcsolatban, hogy a romák ugye lopásból élnek, konkrétan a cigányok lopnak, ezt ugye így tartja a népszerű gondolat, amiben most ne is menjünk bele, mert nagyon sok érdekesség elmondhatóról, csak az éppen az adás időben nem fér bele, és majd biztos lesz, meg volt is olyan adás, ami ezzel foglalkozik, csak egy apróság. Ugye az biztos, hogy a színesfém tolvajok között az átlagember szerint, vagy a zseb tolvajok között túl sok a roma. De nem merül fel az, hogy az igazán nagy tolvajok kör körében viszont milyenek a, a rassz szerinti megosztások. Hát ott, ott egyáltalán szinte alig találhatóak roma bűnözők a milliárdos bűnözők Ilyen. kategóriában, és ez miféle igazságtalanság. A se volt. Igen, igen, volt igen. ez a százas tolvaj lista, nem tudom, hallottátok-e? Nem volt, nem volt rajta roma származású. És ezt egyenlítsük ki, és ne csak a százas listára tegyünk rómákat, hanem zsebtolvajok közé bizony szerintem rakjunk le a százas listáról pár embert. Vonalban, Mihály Péter, Draskovics miniszter úr, személyi tanácsadója. Haló, haló! Haló, jó napot kívánok! Jó napot. Hát én egyike vagyok a sok-sok tanácsadónak az érezési túlgás, hogy személyi tanácsadó, mert ilyen nincsen. Ilyen. Hát, Nagy nagyon sok tanácsadóról van szó? Hát egy minisztérium, egy, minisztérium, egy miniszter sok tanácsadó van. Hány tanácsadója van a miniszterúrnak? Hát alkalmazásban, közvetlenül alkalmazásban biztos, hogy több tucatnyi van. Ezt Különböző szervezetekben, alszervezetekben, persze. Uh -huh. Korábban ön az Államreform Bizottságnak a tagja volt? Korábban az Államreform Bizottság egyik munkabizottságát vezettem az egészségügyi, így van. Értem. Ami nekünk nagyon feltűnt, az önnek egy tavalyi nyilatkozata azzal kapcsolatban. Hogy a falvak azok legjobb lenne, ha megszűnnének, mivel a falu az egy középkori hagyomány. Egész Nyugat-Európában nincsen falu állította ön. A magyar települések többsége 300 fősnél kisebb és életképtelen. Helytálló ez, jól, jól idéztem önt? Ez ki van ragadva egy hosszú sok órás beszélgetésből, aminek egyáltalán nem ez volt a témája. De valóban azt mondtam ebben a, a Magyar Nemzet által szervezett sajtóbeszélgetésen, hogy a 300 főnél kisebb falvak, és itt ugye erről van szó, ezek bizony nem adnak megfelelő életlehetőséget a jövőben, és nem célszerű, hogy, hogy ezek mi meg, további... Mi papíron megkaptuk kaptunk ebből a beszédből részletet, és itt idézőjelben szerepel ez a mondat, hogy egész Nyugat-Európában nincs falu. Ö, ez is És hogy ö, ne zárjuk be az iskolákat a kis településeken? Az orvosi rendelőket is be kell zárni. A postát is szintén idézőjelben. Tehát akkor elhangzott ez az ön szájából, vagy nem hangzott el ebben a formában el? E, abban az összefüggésben hangzott el, hogy a 300 főnél kisebb településekről van szó. Tehát 300 e, a tőnél kisebb településeken ön szerint nem elég az iskolákat bezárni, de az orvosi rendelőket is, sőt a postát is. Nem, nem, nem, nem, ez így szamárság. A dolog fordítva van. A helyzet az, hogy a 300 fölé kisebb településeken általában már ma sem működik iskola, már ma sincsen vasút. Ne felejts el, az ország településének felén nem közlekedik vasút, ma sem. És nem a vasúti hálózatot kéne helyre rakni, inkább rendbe rakni, sem mindent szüntetni a vasúton? Nem, nem, nem, mert nincs elég utas. És azért nem működik gyógyszer, sőt, meg fog lepődni, a legkisebb településeken ma már a kocsmák sem működnek, csak néhány órára nyitnak ki. Eh, nagyot, nagyot változott az élet és eh, hát ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink a jövőben eh, és mondjuk a kis településen lakó emberek számára azt akarjuk, hogy az ő gyerekeik munkát találjanak, szakmát tanuljanak, akkor bizony nagy, nagyobb települések iskoláiba kell járatni a gyerekeket, mert egyébként soha nem fognak megfelelő képzettséget kapni. Mi a helyzet akkor, hogyha a kis településeken lakók, vagy azért, mert ők korábban is kis településen laktak évszázadok óta az ő, őseik, vagy pedig azért, mert nagy településről költöztek el, mert valamiért nem felelt ez meg nekik, de mégiscsak a saját önkéntes döntésük alapján szere szeretnének nagy számban az ország település felé, ugye ilyen ezt e, ugye ön is mondta, kis településen élni. Tehát bármilyen okból is. Nem az állam dolga lenne az, hogy az állampolgárok e, szuverén döntése tudni, hogy mekkora településen szeretnének élni. Azt e, támogassa, ahhoz lehetőségeket teremtsen? Nem. Nem. Ez, ez egy nagyon-nagyon ostoba kérdés, ugyanis az államnak nincs pénze elnézést, ostobán tetszett fölteni a kérdést, az államnak nincs pénze. Az államnak előbb el kell venni az más állampolgároktól adóban a pénzt. Ez meg is hát, teszi, nincs probléma. Igen, na hát a kérdés az, hogy jut-e arra, hogy és egyáltalán elvileg van-e lehetőség arra, itt az elviszón is nagy hangsúly van. Egy 300 közé kisebb településen egyébként tipikusan ma idős emberek élnek, nagyon kevés a gyerek, és ezeknek nem lehet iskolát működtetni technikailag, elvileg. és technikailag akkor ezeknek a településeknek a felszámolásának mi a módja? nem kell őket felszámolni a fiatalok maguktól is elköltöznek és én azt gondolom, hogy ebben kell őket támogatni, ebben kell az államnak segíteni, hogy a fiatalok akik gyereket várnak, gyerekeket nevelnek azok nagyobb településeken lakjanak, ahol a gyerekeknek megfelelő iskolázottságot, megfelelő képzettséget, megfelelő egészségügyi ellátást tudnak nyújtani. Az ennek a kérdésem, hogy hol és mikor, és ki döntötte el azt, hogy Magyarországon a kívánatos településmodell az a nagyvárosi modell, vagy akár csak a városi, vagy Az hogy. Vagy... Az élet. De... Az élet. Természetesen, mint mindenkinek, mindenkinek, mind állampolgárnak, mindenkinek joga van oda költözni, ahova akar, ez is történt természetesen, csak a a gazdasági élet logikája a, a minimális szakmai színvonal megkövetelése nyomán Egyszerűen nem lehet iskolát működtetni, nem lehet gyógyszertárat, nem lehet fésztermet, nem lehet ilyen helyeken működtetni. Nem is Te működik. Hogy ha próbáljam meg föltenni még egyszer a kérdést. Tehát Ugye az államnak van egy olyan funkciója, hogy a, a közjavakat olyan módon oszza el, hogy ezzel serkentse bizonyos viselkedésre az állampolgárokat. Ugye ön azt javasolja, ha jól értem, hogy úgy, úgy költsön iskolára, orvosrendelőre, postára, hogy azzal inkább a nagyvárosokba költözést cselkentse, mert ez, ennek van ön szerint gazdasági realitása. De mi van akkor, hogyha az állampolgárok többsége esetleg úgy gondolja, hogy nem, nem ezt szeretné, esetleg még olyan áron is, hogy mondjuk alacsonyabb életszínvonalat ö, enged meg magának, de mégis ö, szeretne a kis településeken élni, vagy nem szeretné, hogyha az ország nagy része nagy településeken élne, akár egyszerű ö, butaságból, akár azért, mert hisz ö, egy másfajta életmód realitásában. Ez természetesen minden állampolgárnak joga van, és minden állampolgár a választásokon ennek megfelelő döntéseket hoz. A rendszerváltás óta egyetlen egy olyan kormány nem volt, és várhatóan a jövőben sem lesz, aki ezt a véleményt a maga részéről elfogadná, és a politikájában ezt alkalmazná. Nem. A rendszerváltás óta valamennyi kormány arra törekszik, hogy a nagyobb településeket támogassa, hogy hogy a nyugdíjakat... Talán ne kenjen szépen... másra, tehát most... Nem, nem, nem, nem, ez tényi, most én most a, nem, nem, én a múltról beszélek. Én itt kisebb ellentmondást érzek, hogy ön azt mondja, hogy uh, állami politikai döntéseken múlik az, hogy melyik településforma kerül uh, előtérbe. Másrészt azt mondta, maga, nem, hogy az élet nem. hozta ezt. Ön azt mondta, hogy politikailag támogatni kell, a, a, a, hogy a fiatalok a falvakat elhagyva a városokban települjenek. Ez hangzott el. Illetve ön biztos nálam tájékozott a politika és nem. Igaz az, hogy a Kádár rendszerben volt valóban egy ilyen tudatos stratégiai, amely elszórtam a kisvárosok és közepes méretű városok helyett a főváros illetve a megyeszéket állította előtérbe és politikai döntésekkel, gazdasági stratégiákkal, ezeknek a növekedését támogatta, és ez tulajdonképpen a jelenlegi magyar település szerkezetnek nagyon komoly problémáját okozta tévedek én ebben rosszul? Tudom. Én azt gondolom, hogy téved, de egyébként még, ha igaza is van, ez teljesen érdektelen ma már hogy volt 18 évvel ezelőtt. Itt az a kérdés, hogy a kérd... ma és Igen, nem az, hogy mi volt, hanem hogy folytatjuk ezt a stratégiát, tehát tovább növeljük a, a, az élhetetlen városokat és mondjuk azt a Nyugat-Európában nem létező falvak, én voltam Hollandiában, Belgiumban, hogy gyakorlatilag lakó falvakkal van tele az egész ország, és kisméretű városok, ahova dolgozniának az emberek. sokat szor csúsztak. Itt nem falvakról van szó, hanem 300 főnél kisebb településekről. Ezek azok a az kis teleplés, amelyekről ön beszél Hollandiában, Franciaországban, azok lényegesen nagyobbak, mint 300 fő. Ne csúsztassunk, ez így nem korrekt. É, én nem csúsztattam, egyes, én idéztem egyes, öntől. Azt mondta, érzel, hogy egész Nyugat-Európában ön... nincsen falu idézet. Ez nem de... ez... Maga majd... is felolvast, ne haragudjon. Maga is felolvasta. Az idézetben a 300 főt. Egy más természetesen... persze. Na de hát természetesen uh -huh. nem lehet egy mondatba, egy mondatba csak idióták sűrítenek sü minden információt, mert a magyar nyelv szabály szerint egy mondatnak Igen, de sok mondatot én összetudok úgy rakni, hogy ne legyenek ellentmondásban, illetve ne legyen uh -huh. a sokból az egyik, az nyilvánvaló de, hülyesség. Őn azt mondta, Igen, hogy Nyugat-Európában nincs falu, ez az egy mondat, ez szamár. Ez egy hülyesség, ez egy nyilvánvaló Akkor ön ezek szerint bevallja, hogy tévedett. Köszönöm. Igen, értem hogy amikor azt ha hogy egész Nyugat-Európában nincs falu, akkor ön úgy értette, hogy ezek a 300 főnél kisebb falvak nyugat-európai modellnek nem megfelelőek. Ön azt gondolja, hogy ebből a, ebb, ezekből a 300 főnél kisebb falvakból az embereket valamilyen módon inspirálni kell arra, hogy a nagyobb településekre tegyék át az ő lakhelyüket, és mondjuk ebben hogyan segíti a központi kormányzat, a, vagy az önkormányzat holyan, milyen eszközei vannak, hogy segítsenek a helyes döntésnek a meghozatalára a, a településeken élőket. Például erre, ez egy jó lehetőség, hogyha megszüntetik a postát, megszüntetik a rendelőket, bezárják az iskolákat. Ezeket, mint lehetőségeket vetette fel ön, hogy ez majd jó inspirálni fogja a helyi lakosságot, De hogy ugyan, ugyan, költözzön. Ön, ön, ön ugye nem a Holdon él, hanem Magyarországon. É, igen, ugye én. Pontosan én, igen, tudja, én. Igen, ugye pontosan tudja, hogy az iskolákat nem a kormány zárja be. Ugye pontosan tudja, hogy az orvosi rendőröket nem a kormány zárja be, hanem azok az önkormányzatok, amelyeknek saját választott vezetésük van. Ez uh -huh. nem a kormány döntésétőltük. Uh -huh. Tehát, uh, igen, nem mi fajta értem, értem. ön, ön idézze öntől, idézek öntől. Mihály úr, megengedi, hogy idézze öntől? Ne zárjuk be az iskolákat a kis településeken? Az orvosi rendelőket is be kell zárni, a postát is, mondja ön. Tehát, amikor én öntől idézek, akkor úgy tűnik, hogy ön az, aki, mintha a holdon élne, és úgy venné úgy venni ki magát ne, a dolog, mintha. Nem. mondaná azt, hogy nem ezeket be kell jutott, zárni az önkormányzat jutott. döntése, hogyha, hogyha jól idézek nem. öntől. Nem, rosszul idéz. Itt, itt elhangzott egy nagyon sok órás beszélgetésből ö, ön kiemelt 10 mondatot, és a 10 mondatból is kettőt, meg hármat. Ennek is semmi értelme. ez mélységesen inkorrekt, dilettás, megoldás, nem is tudom. Hm nagyon sajnálom, alapítson a rádiót majd egy kis 300 főnél kisebb hmm. településen, és onnan sugározza a műsorát. Egyszerűen ez olyan... De be fogják zárni, rádió, be fogjál zárni ezeknek a, a településeknek, hát, nincs hát, jövőjük. Nem, nem érdemes. Önnek ön még nyugodtan működtethet rádiót, onnan egyébként be tudja sugározni elvileg az egész országot, ha van elég pénze rá. Ne haragudjon, evidens módon, dilettáns és arrogáns stílusban kérdez. ez nem elfogadható. Nem rá, a rogoncia, azt mondani a Magyarország lakosságának, hogy be kell zárni a kistelepüléséken az iskát és az postát. Hol van? Hát akkor ön baromságot mondott. Köszönöm. De ezt ön mondta. De ezt uram, hát ezt ön mondta. Hát idézünk de, öntől. De, igen, itt ön inkorrektül idéz, egyébként... Inkorrektül? Természetesen... Hát nem tudom Szenna jelölni az, az idézőjelet, ez nem, az egy, az egy de, két hát, macska köröm, nem az tudom a hangommal az jelölni, hogy idézem most önt. Igen, csak ne felejts el, hogy az a magyar nemzet cikk, amiből én néz, az is egy hangfelvétel alapján készült, egy sok órás beszélgetésből, most innen ragad ki szavakat. Ez egyszerűen ne van. Jó, akkor, akkor csináljon saját magának rádióadót, és ne zavarja a, e, a rádióadót. Hagyj ha, ha, ha, ha kérdezek akkor olyat, amiben nem idézek, és, és akkor talán a véleményéhez is közelebb jutunk. Az volna a kérdésem, hogy ugye ön említette, hogy az önkormányzatok azok, akik bezárják ezeket az orvosi rendelőket, tulajdonképpen az önkormányzatok azok, akik ezeket az iskolákat bezárják. Azonban az állam bármelyik pillanatban, ha kíván, persze természetesen az adófizetők pénzének terhére, dönthet úgy elméletileg, hogy például erre külön forrásokat biztosít. Éved, Na most téved, nem dönthet, hát, éved, nem dönthet. Ezek kétharmados törvények, az önkormányzatok nem dönthet úgy. Nem dönthet úgy. Az önkormányzat, a, akármilyen település önkormányzata, ha úgy döntött, a, a, a köztársaság kormánya nem mehet. É? É, akkor az akkor nem bocsánat, ki. bocsánat, azt értem, hogy azt nem tilthatja meg, hogy bezárja. Én azt mondom, hogy biztosíthat külön forrást. Tehát nem, nem biztosít nem, nem. nem, nem. hozhat létre az oktatási minisztérium egy pályázatot. Nem. Ez, ez nincs joga jelenleg Magyarországon. Nincs, nincs, nincs. Akkor, De beadott olyan törvénykezdeményezést, ami ezt a törvény megváltoztatja, és lehetővé teszi a kormánynak, hogy külön pénzt adjon. Nincs. Természetesen, hogyha. Na, ö, ö, sőt, népszavazást is kezdeményezhet. De miért kezdeményez népszavazást, mikor törvény, ö, benyújtás, törvényjavaslat hát, benyújtással is törvény, van joga. Tör, törvény, Törvényjavaslatot a kormány, nincsen. kormány hogy ne nyújthatna be? A kormány De Tehát ezt mondom, hogy ha a kormány kíván, akkor lehetősége van, akár törvénymódosítás után plusz forrásokat biztosítani a kistelepülések postáira, önkormányzatarira, orvosi rendelőire. Azt értem, hogy ön szerint ez, ez nem volna helyes. Én, sem, én nem is tudom, én még nem alakítottam ki az arról, ja. hogy ez helyes volna vagy sem. Jó, Csak én azt gond... Meg kell mondani, természetesen minden ilyen típusú döntést én meg kell mondani, hogy honnan veszünk el pénzt. Világos, csak én azt gondolom, hogy ö, amellett, hogy meg kell mondani hogy természetesen minden egyes forintról pontosan, hogy az honnan jön, ö, meg honnan ne, hova nem megy, ö, hogy azt is el kéne dönteni, hogy valójában ez-e az embereknek az akarata. Igen, Számomra ez nem, nem, nem világos, nem volt egy olyan társadalmi vita, amiben az embereknek az az akarata kikristályosodott volna, illetőleg nem volt egy olyan politikai program, amivel egy párt választás nyert volna, aminek akár marginális, akár hangsúlyos központi eleme lett volna a kis településeknek, akár a, a magárhagyással, akár a tudatos munkával való elsorvasztása. Ebben önnek részben igaza van. Természetesen itt Magyarországon a politikai közérdeltet a politikai pártok határozzák meg. Ha önnek van kedve egy másik politikai pártot alapítani, tegye. Majd uh -huh. meglátjuk, hogy hányan szavaznak rá. Az, akkor... hogy, hogy melyik kérdések kerülnek a politikai vita középpontjában, az azon múlik hogy a nézeteket hányan támogatják? Valószínűleg az önnézetét nem támogatnak annyia, hogy egy pártot nekik Hát Ez az, az, hát az, az önvéleménye, hát ebben az ez, ez, ez tény, mert ez, ez, ez tény, hogy ilyen párt nem alapult. De várjunk Itten csak várjunk de csak. alapíthat, tehát próbáljuk meg alapítani. Az egy én tudom, hogy a Gyurcsány kormány programjában nem képviselte ezt. tehát nem hírbe került. A Gyurcsány kérdésből. programjában egyetlen megtudott. egy lépést a reformból nem képviselt, tehát most ne tegyünk úgy, hogy egy Gyurcsány kormányt a jelenleg megvalósított programja miatt választották meg mert ezt a szamárságot aztán 10 milli állampolgárból egy nem hinné el. Tehát, ő... Jó, ez az ön véleménye? <gül> hát az öné nem ez, akkor... Tehát önnek az a véleménye, hogy a Gyurcsány kormány az jelenleg a választások előtt meghirdetett program, programját valósítja meg. Ezt állítja. Én azt gondolom, hogy nagyon sok vonatkozásban, igen. Uh -huh. Például ebben a vonatkozásban, egy... például ez ebben ez a kérdésben. A ez a kérdés föl sem merült. Ha, értem, értem, tehát nem, nem merült fel ez a kérdés, és az emberek úgy választották meg a jelenlegi kormányt, hogy ez a kérdés föl sem merült. Tehát akkor ez én a társadalmi, társadalmi vita úgy tűnik, hogy még nem zárult le ebben a kérdésben, én sőt meg sem kezdődött. Több száz kérdést tudok felsorolni. Jó, de most erről a kérdésről beszélgetünk. Tehát ennek a beszélgetésnek ez a kérdés a. az egészségügyi bizottságban volt benne, vagy ez a területe foglalkozott, én látom miniszterelnök tehát egy vitában ahol kikérte magának hogy hazugság az miszerint recept receptfelírási díjat akarnak bevezetni pár hónap múlva más néven vízi bevezették én láttam magam a szememmel, hogy hogyha ön szerint ez nem igaz akkor nem, erre nem tudok mit mondani tehát ez egy tény e amit az ország látott ez a program nem az a program amit ők mondtak előtte tehát ezen nincs mit vitatkozni a, mi, a, mi az, az öt éves, éves, éves, éves adócsökkentési nem jár éves adócsökkentési programra szavasztunk. én emlékszem még a Mi szóval akkor azt mondtam Mi az ország szavazott? Elnézést, én, én szavaztam 2006-os választásokon. Nem tudom, hogy ön emlékszik-e, volt egy parlamenti nem. választás, ezen én szavaztam, igen. Ö, igen, az adócsökkentésről a parlament szavazott, ne, nagy az, az, az adócsökkentési programmal kampányolt az MSZP, hogyha jól emlékszem. Vagy vitatkozni szeretne velem? Ebben a kérdésben hm, 5 éves adócsökkentési kampány. Volt. Nem, hát Gyurcsány Ferenc szájából hallottam a politikai kampányban azt, hogy szavazon az 5 éves adócsökkentési programra, Mihály úr, de vitatkozzunk már ezen, hát a fülembe csöng a mondat. Maga a miniszterelnök bevallotta, hogy hazudtak, jól. és maga nem vallja be. Még védi a mundérbecsetét, mikor maga miniszterelnök bevallotta, hogy jó, a a hagyjuk, de nem a Nem erről nem el, akartunk önnel beszélni, tehát arról van szó, hogy az önkormányzatnak van joga bezárni a postát, bezárni a rendelőket és nem bezárni a az iskolákat. a postát, nem, nem, nem, nem. Ez nem, nem a postát, a postát a, a országos uh -huh. válasz a, postát, a posta. Igen, a tehát az teljes iskolákat, teljesen... az iskolákat és a rendelőket az önkormányzatnak van joga bezárni. Tehát amikor ön azt mondja, hogy ne zárjuk be az iskolákat vagy a kis településeken? Az orvosi rendelőket is be kell zárni a postát is, akkor ön ajánlással él az önkormányzatoknak, illetve a posta, ne ő... már, ne üleskedjünk már. Vészi ajánlások? Hát akkor mér? ez mit jelent, Ezek hogy kell... be kell zárni. Öntől idézek, be kell zárni, ezt mondta. Mit jelent? Ajánlással, él, vagy ez egy döntés? Nem, ez, egyik, ez egy logikai szükségszerűség ja, hogy, ja, hogy, De hát akkor ez azt jelenti, hogy ön ezzel az ajánlással él nekik Hogyha követik az elemi logika szükségszerűségeit, akkor bezárják Ezt Ez jelenti. is történik, így van, ez is történik, igen Mihály úr, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Én nem köszönöm, de álltam rendelkezésünkre Azt gondolom, hogy mélységesen, inkorrekt módon beszéltek, kérdeztek És rendkívül dilettáns újságírók mutatták be önmagukat nagyon sajnálom. Nem ez az első alkalom, hogy rádióban élő módon nyilatkozom, de az önök rádiójában bizonyára ez az utolsó, dilektáns módon viselkedtem. Köszönjük, ezt az ön szájából bóknak veszik. <hül> okay. pont a 88.1-en Az apokalipsisérti serté utazási ajánlata Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a halokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény egy bolygó halátusája Csak itt és csak most Ha nem jelentkezik, örökre lemarad Telefonvonalaink izzanak Haló, haló Haló Pont, Hello. Pont Azt szeretném mondani, hogy Ez a jó ember, aki az előbb a riportalanyatok volt Valószínűleg azzal sincs tisztában hogy a Dorszó németül falut jelentéseből Rengeteg van, főleg Spácsföld, amikor mentem át Ulm után német barátaim, az rengeteg jó, 300 fő, főnél kisebb faluról beszélt. Rengeteg, de rengeteg ilyen van. Az én klausz barátom is ilyenben lakik. De ez ez így... vannak, te azt mondod, személyes tapasztalatod neked, hogy Németországban számos ilyen falu van, ami így lakófaluként működik, és ilyen kis számú 300, is 300 lakosnál, lakosnál egy Egészen pontosan így van. Ez a jó ember, ez vagy hazudik, vagy Hülye vagy, nagyon tájékozatlan, de egyik alkalommal sem alkalmas arra, amit csinál. Köszönjük ez még szépen. egy nagyképű, arogáns alkat. Köszönjük. Köszönjük. Nézd, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy társadalmi folyamatokat azokat figyelni kell, és azokhoz nyilvánvalóan mindig alkalmazkodni kell. De a társadalmi folyamatokhoz való alkalmazkodás az a, az, az a központi kormányzatnak, meg az önkormányzatoknak a kötelessége. Tehát nem, nem a kormány kell, hogy meghatározza azt, hogy hogyan kell a lakosságnak alkalmazkodni a társadalmi folyamatokhoz. Tehát szerintem arról van szó, hogy ha ezek a kisfalvak valóban elnéptelenednek, akkor azok, akik ott élnek azokban a kis falvakban, azok rá kell, hogy jöjjenek, vagy azoknak a gyerekei rá kell, hogy jöjjenek, hogy az ő életminőségük azokban a kis falvakban nem olyan jó, és akkor onnan lehetséges, hogy el kell majd költözni. Egy cipici megjegyzés, hogy ugye hogy az önkormányzati döntések. Én nem tudom, hogy volt ez, hogy ugye ö, egy olyan, kormány, olyan politikai erőnyert önkormányzat, választásokat tömögesen, amely a kisiskolák bezárása ellen emelt szót, és egy olyan kormányzatra került, amely a bezára, bezárások mellett tette le a vaksát, és így e ezek ugye a reformok, és százával zártak be az iskolákat. Én furáló, hogy ő azt mondja, hogy ez az önkormányzatok döntése volt. Haló, halló. halló. halló. Attila vagyok. Halló, Attila. A, az előbbi elhangzott önkormányzati témához nekem is egy kis megérdésem, nekem egy olyan analógia merült fel, olvastam a annak ide, hogy a harci kutyáknál ugye azt csinálták, hogy verembe dobszák a kölyköket és mindig megvonták a falatot, És ugye mindig az erősebbek maradtak életbe, és a végén csak egyet vettek ki. Hát itt ez az analogia, ez úgy állna föl, hogy a kormányzat a gazda, ugye aki a kutyákkal foglalkozik, az önkormányzatok pedig a kutyák folyamatosan elveszik a az önkormányzatok költségvetéséből a pénzt, mert ugye sorozatban lehet hallani, hogy ezt vonják meg, azt vonják meg, amazt vonják, vonják meg, és nem az aróhat kormányzat szünteti meg a kórházat, nem az aróhat kormányzat szünteti meg az iskolákat, nem az arohat kormányzat lehetetleníti el a a kis településeket, hanem az a, az a szemét önkormányzat, mert ugye az önkormányzat dolga, de az önkormányzatoknak folyamatosan csökkentik a költségvetését. Tehát igazából most akkor az önkormányzat a hibás ezért, vagy pedig a kormányzat, akinek az önkormányzatoknak a költségvetését kell kiosztania. Köszönjük. Haló, haló. Szia, szia, Haló. Meg vagyok döbbenve. Min. Hát ez az ember, én nem tudom, ez anya nevelte, vagy a farkasok, mert ez körülbelül annyi, hogy megszületik az anyám, eltemetem, a dédanyám, ott vannak az őseim, és azt mondják rám, hogy 300 ember az nem ember, vagy az alatti egy ember ér, egy bárány ér és utána nyújt. De, de nem, itt szerintem az a probléma, hogy ha vannak ezek a falvak, és ezek a falvak ezek fogynak, és ezekből a falvakból a fiatalok elköltöznek, és ezek a falvak pusztulnak. Csak nem, nem szabad úgy látni ezeket a településeket, mint egy hatalmas térképen villogó ledlámpákat. Amiket hát most már ez nagyon-nagyon halványan villog, ezt lekapcsolom. Tehát ez, ezzel nem lehet, tehát hogy mondjam, ez a, ez a központi kormányzatnak, ez a rettenetes érzéketlensége, súlyos arroganciája, amellyel ilyen kijelentéseket tud tenni, hogy az ilyen kis települések életképtelenek, holott az ilyen kis településeken egy csomó ember él, és igenis minőségi életet él, és szeretne minőségi életet élni. Lehet azt mondani persze egy szociológusnak, vagy akár egy közgazdásznak is, hogy ezekben a tele, ezeken a településeken egyre nehezebb az élet, és félő, hogy ezeken a településeken meg fognak szűnni a posták, meg fognak szűnni az iskolák, meg fognak szűnni a, a rendelőintézetek, és félő, hogy ezekből a településekből később majd az ott élőknek át kell települniük nagyobb falvakba, 3000, 5000 fős falvakba, ahol az életkörülményeik jobb lehetnek. Lehet azt mondani, hogy lehet, hogy talán jobb lenne, hogyha már az idősebb generáció meghozna ezt a döntést. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha maguk meghoznák ezt a döntést, és elköltöznének. Ez egy nagy vállalkozás. Generációk élik le az életüket ilyen kis falvakban, és ilyen arrogáns módon kezelni ezt a kérdést, ilyen érzéketlenül kezelni ezt a kérdést. Szerintem nagyon súlyos hiba és nagyfokú érzéketlenségről tesz tanulbizonságot. Na most azt akartam ezzel kifejezni, most elmondom. Tehát az, az osztrákok, az ausztrálok teljesen mindegy. A támogatásokat biztosítanak, hogyha egy sajtot, egy alma almafát nevel az a család. Tehát azt mondom, mert attól fogva nem kerül nekik pénzébe ez az ember, mert termeli a hasznot. Na most, ha én kiírtam ezeket az embereket városba teszem, ezt a 300 embert vagy 250-et. Attól fogva, vagy nem tud beilleszkedni az a szerencsétlen, aki ezt a falubat mondjuk trágyától egész életébe, vagy pedig öngyilkos lesz. Akkor végülis megoldozott a probléma, mert ezek az emberek eltűnnek, nem kell semmivel támogatni őket, nem lesznek munkanélküliek. Tehát én azt mondom, hogy például egy Ausztrál államban most teljesen mindegy, azt meg tudják csinálni, hogy egy lakatos és a miniszternek ugyanaz a fizetése, alanyi jogon jár mindenkinek a nyugdíj, de amikor valaki milliómos vagy milliárdos olyan szinten nem jár neki a nyugdíj. Köszönjük szépen! Haló, aló. Haló! Haló! Ezzel az egész az a probléma, hogy én úgy látom, hogy eljutottunk oda, hogy a kormányzat épített magának egy nagy tájget oszt, ahonnan a pusztuló falvakat, meg minket ugye egymás után hajig áll le. Tehát pont ennyire vagyunk fontosak. Köszönjük. Halló, halló. Sziasztok, én bejártam Európának nagyon sok részét, és avval találkoztam, ugye, hogy vannak falvak, viszont... Azon csodálkozok, hogy Magyarországon ugye vannak ezek a 300 fős falvak. Németországon hogy nem láttam elhagyott falvakat, például. Ott valószínűleg inkább azt támogatták a, a különböző politikai egységek, hogy a falvakba költözzenek le az emberek, igen. és ott is induljon meg az élet. Igen, hiszen, igen. hogy Értsük ki a falvakat, igen. és legyenek üres házai. És érdekes, amikor egy, egy központi kormányzat a maga ízlése, vagy a maga által vizionált társadalmi folyamatok nyomán ö, bizonyos életmódokat támogat, más életmódoktól meg megvonja a pénzt és a Támogatás. Ráadásul valóban nem volt erről vita, tehát, tehát még az is lehet tulajdonképpen, hogy mindannyian, vagy sokan egyet értenénk. egyébként azt gondolom, hogy nem, és jó érvek lennének a, a falvak megtartása és élhetővé mellett. A a, a, akár a kisfalvak. Akár a kisfalvak javára, és akár a városlokok érdekében is de, de nem történt meg az a vita. Tehát még csak nem is az történt, hogy egy választási program volt, ami nekünk például mondjuk nem tetszik, és ez, ez egy csúnya dolog, hanem, hanem mintha teljesen a fejünk felett én egyébként nem vitatom Mihály Péternek a jó akarat. Tehát tulajdonképpen én még azt sem vitatom, hanem a végtelen hát ignoranciát, a végtelen ö, azt a mértéket, hogy teljesen figyelmen kívül hagy más elképzeléseket, más embereket, azt tartom szörnyűnek, és ha ez minket érzelemre ö, Ragadtatott, akkor bizony helyes, hogy érzelmeink vannak. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Haló, haló. én csak azt szeretném, ha mindenki megjegyezné, hogy ez az ember egy kétszázalékos pártnak az oszlopos tagja, és azt a pártot úgy hívják, hogy ezt! Aló, aló. Aló, aló. Szólj hozzánk légy szíves. Üdvözlöm, és desző. Most adásban Üdvözlöm, desző, elnézés, hogy letegeztem. Sem Semmi gond. Adásban. Uh, következőt szeretném mondani uh, egy picit próbáljuk külön választani ennek a beszélgetésnek drámai beszélgetésnek két részét hát két külön dolog az, hogy tartalmilag miről volt szó és külön dolog az, hogy önök illetve a nyilatkozó hogyan kommunikáltak, uh, és engedjék meg, hogy kritizáljam önöket, önök is rettentőre szó kommunikáltak uh, ez az uh, interjú alany is vagy uh, rossz napja volt vagy nem tudom, tehát nem hiszem, hogy ő egyébként ennyire rossz ember lenne, mint amilyennek itt mutatta magát. De, de önök is bordestó rosszul álltak a problémához. És ráadásul ne haragudjanak, de azt se szimpatikus, hogy most utólag vállon beregezik saját magukat, hogy önök azért jók voltak. Nem voltak jók, bocsássanak meg. A témával kapcsolatban pedig annyit. Hogy... Ne, ne, ne, de, de, de akkor ezt alapozzuk meg az ön véleményét. Mi volt a probléma, mert szeretnénk tanulni. De... Az, az volt a probléma, hogy, hogy nem voltak toleránsak. Tehát én úgy éreztem, hogy önök azzal a prekoncepcióval ö, beszéltek ezzel az úrral, nem tudom, önök kettően hárman vannak a stúdióban? Hárman. hárman. Hogy na akkor ezt az embert most és, és Évek meg... óta egy politikai közszereplő, és ezek a hozzászólásai javaslatai ismertek, tehát nem, nem most először találkoztunk ezzel a véleménnyel. Talán ez nem mentséként mondom, némelyest magyarázat lehet. De úgy éreztem, hogy ami pozitívumot mondott, mert voltak pozitívumok abban, amit mondott, arra se voltak levők. És, és nekem ez nem tetszett az önök hozzáállásával. És még egyszer elnézést, hogy. Köszönjük, köszönjük a kritikát, igyekszünk tanulni belőle. Ö, ö, mondhatok még a tartalmi részleteket. szíves. Abban pedig úgy éreztem, hogy elbeszélnek egymás mellett. Mert hogy. Ö, ő a 300-fő alatti településekről beszélt, és nem azt mondta, hogy, hogy minden egyes falut tét kell bombázni, stb. És igenis a településeknek van egy, egy, hogy mondjam, egy olyan optimális lakosság száma, ahol egyáltalán mondjuk már érdemes boltot, kocsmát, stb. üzemeltetni. Szerintem ez olyan 1500-2000 körül van. Tehát ez nem jelenti azt, hogy most mindenkinek városba sőt, azt vég, végképp nem jelenti, hogy mindenkinek a fővárosba kellene ez, ez. Ha szabad, ez... én még egy szintén nem mentséget, csak magyarázatot hadd mondjak, hogy uh, itt valóban ő, ő most ugye egy uh, igazából visszakozva a, a kielent, korábbi kijelentések erejétől uh, próbált finomabban fogalmazni, de itt nem csak arról van szó, hogy ő milyen mondatokat mondott régen, hanem arról is, hogy mi a kormányzati politika. És valóban itt számunkra úgy tűnik, és úgy tűnik ezzel, nem vagyunk egyedül, hogy uh, egy nagyon agresszív uh, ellehetetlenítése van a falvaknak. És hiába fogalmazza ő most meg ezt árnyaltan és egy ilyen fölülemelkedve szinten a helyzeten, a magyar valóság az az, hogy nagyon keményen élehetetlenné válik a magyar vidék, és mi úgy gondoljuk, hogy igazából ez az, amivel próbáltunk vitatkozni, nem pedig ő neki most az alkalmattán ilyen, nem tudom, smokingba öltöztetett véleménye. Hát, e, e, valószínűleg most mi e, két perc alatt vagy négy perc alatt nem fogjuk tudni e, kibeszélni ezt a témát, amit e, egyébként húsz perc alatt se tudtak, de sokkal bonyolultabb. Tehát, a, ami holland, német, stb. példára hivatkoznak, e, egyébként ott sem e, a klasszikusan élő falvak vannak, e, nagyon sok helyen falvak vannak, ahol az emberek luxusból megengedhetik maguknak, hogy e, kimennek a városi e, hogy mondjam, zsúfoltságból, és luxusból megengedhetik maguknak azt, hogy egy-két-három ezer fős kistelepüléseken élnek, de, és mit tudom, én, iskolabusz viszi a gyerekeiket a legközelebbi nagyiskolába, stb. Tehát okosan és racionálisan van szervezve az életük, amit Magyarországon anyagi okokból nem lehet megtenni, és akik 300 körüli vagy az alatti falvakba élnek, azoknak az embereknek a 90%-a nyomorba él, és, és mi azért a politikai szándékot is hiányoljuk, tehát e lehet az anyagiakra hivatkozni, mi nem látjuk a politikai szándékot. Hát, na, erre mondom azt, hogy, hogy ez, ez sokkal bonyolultabb kérdés, mint hogy két perc alatt meg lehetne beszélni. Köszönjük szépen. Én igazából még szívesen reagálnék arra a részre, amit a, a formai, formai dolgokról mondott. Tehát a, a betelefonáló, hogy szét, széttéptük, vagy hárman széttépjük ezt a, ezt a nyilatkozót, és igazából persze az emberben vannak ilyen érzések, amikor hallgatja saját magát, de én hagyd mondjam azt el, hogy, hogy itt arról van szó, hogy hogy akár azt is be, bevállalva, hogy mi amatőrök vagyunk, mert a Szabolcsal mindenképp mondhatom, hogy, hogy mi amatőr, amatőr rádiósok vagyunk, és nem vagyunk még rádiósok se, még amatőr rádiósok se, és igazából pláne nem riporterek. Nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon, nagyon örülök, hogy ti nem vagytok profi rádiósok, mert lehetséges, hogy ne, ne, a, azok a beidegződések, amelyek a magyar média széltében hosszában ne, a, hon, a profi rádiósokat jellemzik, azok a beidegződések talán nem is kifejezetten annak a koncepció ment működnek a hétköznapjainkban a, a rádióhullámokon, amely koncepció ezt a műsort életre hívta. Pontosan, pontosan ezt szeretném elmondani, elnézést, hogy, hogy nem, biztos, hogy nem jönnék ide ebbe az adásba. A magam egyébként nem túl kiművelt főével, ugye megkaptam most is, hogy ostoba kérdést tettem fel, és ez lehetséges, abszolút lehetséges, ha valaki föltenné ezeket a kérdéseket. De valahogy az a benyomásom, hogy, hogy egy, egyfelül van egy egyik média plusz van egy másik média és. E, Emellett az ember kénytelen a maga végtelen amatőr és akár bunfordi, akár érzelemtől átitatott alkalmatlan módján is föltenni ezeket a kérdéseket. És a, a betelefonáló hihetetlen száma, meg az SMS-író hihetetlen száma azért azt jelzi, hogy még így rosszul föltéve, még így ostobán föltéve, vagy akár intoleránsan föltéve is van értelme ezeknek a kérdéseknek. És ez nem a mi műsorunk dicsérete, hanem a magyar média közállapotainak a súlyos, Te súlyos a bírálata. a társadalomban lévő feszültségeknek a jele. Itt arról is. Múlt héten beszélgettünk arról, hogy mekkora probléma ez igazából, hogy azt látjuk, hogy az országban mindenki kvázipolitológus és fölé a problémáknak. És az indulatokat most lehet itt hitelteleníteni, hiszen itt most mi értelmiségiek vagyunk, akik összejöve beszélgetünk rendkívül súlyos problémákról, amelyek mintha nem az életünkről szólnának. Nem, ez az mi életünk. Itt nem 300 emberről van szó, hanem 10.000-300-ról, 10 több százezer 100 emberről van szó, esetleg milliókról, akiknek az életkörülményei élhetetlenné válnak. Itt bármilyen indulat Jogos lehet, én azt hiszem. És természetesen az ember elkapja a hív, és van egy ilyen beszélgetési kultúra, amit talán megsértő szabályokat, és ezért lehet elnézést is kérni. De én talán most mégse tenném pusztán azért, mert, mert én vállalom azt, hogy itt az életünkről van szó, és iszonyatos indulatok kavarognak nem csak bennünk, hanem ezek szerint a társadalom hatalmas rétegeiben. Csatlakoznom kell a Gergőhöz abban, amit mondott. Nem tennénk fel ezeket a kérdéseket ilyen ostoba módon, ha feltenné valaki értelmes módon, vagy ostoba módon. Tehát, ha lenne bárki, aki fölteszi rajtunk kívül így, vagy így ebből, vagy nem így, hanem sokkal jobban, akkor nekünk ezt a kérdést nem kéne föltennünk, és Mihály Képpéternek Pé nem kéne a mi ostobaságunk miatt bosszankodnia a ruhaló. Hát őt szavó István, hogy üdvözlöm. Semmilyen módon nem kell önöknek szabadkozni. Pontosan, amit mond, ez a műsor az, ami tessék hallgatni. Igyekszem gyorsan lenni. Gábor megmondta, hogy ez az Európa a nagyvárosok Európája. Tehát nincs miről beszélni, ez az ő szisztémája. De lehet ez az, az ő véleménye. Csak itt azért élnek emberek a, a falvakban, a kicsi falvakban is. És őnekik én... nekik hadd legyen -e más. Tehát Demszki Gábor véleményét én tisztelem. Szerinte ez? Csak ezt nem kéne rákényszeríteni azokra, akik ebből. Tehát rá kell, rájuk kell bízni. Majd ha rájönnek ők is a kicsi falvakban, hogy ez a nagyvárosok Európája, akkor majd meghozzák a maguk döntéseit. Erről szól a történet. Különösen, ha. ha bocsán, bocsánat, közüljön hogy közüljön. Az... Elnézést, csak különösen akkor igaz ez, ha előtte legalább lehetőséget teremtettünk élni a kis Így, van, így van. Na de ugye miről szól ez? Egy faluban ugye egy kontrollált közösség van, egymást kontrollált az emberek, ö, szeretik, utálják, egyfajta közösségi életet élnek. Ugye ott a Jóska ráven a marci fenekére, az másnap a kocsmában nem kap piát. Tehát itt az a fajta, az van útba ezeknek a gondolkodóknak, akinek a mondatából világosan az, hogy ők valamilyen fajta. Ö, önkormányzatban vagy, vagy ilyen helyen dolgoznak, ott világosan látszik, hogy nekik ez a probléma, mindennapos probléma, hogy költségvetést kell csinálniuk, azt a fajta életrésztémát, tehát a költségvetési szisztémát csinálni kell, de nem erről szól a dolog, azt kell megnézni, hogy jutott az ország ide. Azon kívül pontosan azért van nekik útjukba, mert ez egy olyan táptalaja a társadalomnak, magam egyébként fővárosban lakom, de hát vannak azért ismerőségeim, hogy járok ilyen helyekre, mintha egy vidék. Ez nem tetszik nekik, hogy ott egy kontrollált ö, emberek közö, emberi közösségek vannak, emberi ö, élet. Ez nem tetszik ezeknek a fajta politikus uraknak, és ezt mindenképpen a számok nyelvére igyekeznek lefordítani. Ez nem, mert itt sokkal többről van szó. A guest írt most egy cikket, és az interneten olvastam, és ugyanaz arról beszélt, hogy milyen értékei vannak. Magyarországnak mi az, amiből uh, ugye itt uh, Magyarország uh, jelképét meg lehet uh, fogalmazni? Például abból, hogy van falu. Például az azért más Magyarország, mert én megmarad. Ez egy nagyon komoly érték, erre vigyázni kellene. Ez az teljesen, az teljesen egyetértünk, ezt Péterrel hogy adjanak jogosnak. Köszönjük szépen, Ipéter. Lehet, hogy vita, vitába kerülne ő Mihály Péterrel, hogyha egyszer egy asztalhoz leülnének ez ügyben. hallo halló. halló. halló, halló. Sziasztok, Tomsza vagyok Hello. Hello. Na én, nekem az jutott az eszembe Hogy alapvetően az lehet a probléma a faluval Meg úgy általában a, a, a kis közösségekkel Hogy azoknak van egyfajta ilyen, ilyen megtartó erejük vagy, vagy, vagy, hogy is mondják ezt ilyen, ilyen közös védelem a, a másikkal szemben Úgy arról beszélsz, hogy kisebb az elidegenedés egy faluban, mint egy városban? Bocs, még Arról nem beszélsz egyszer. most, hogy kisebb az elidegenedés egy faluban, mint egy városban? Például, meg hát arról, hogy, hogy nem tudom, ott, ott figyelnek egymásra az emberek. És ez miért ahogy, baj? Vagy ez miért bajuk ez, ez nekik? Azért lehet baj, mert, mert mondjuk egy városban, aki ahol, ahol csak annyi van, hogy hazamész a munkából, aztán beülsz a tv elé és nézed, ott, ott igazából nincsen más. Tehát ott, ott megmarad az, hogy, oh. hogy, hogy, hogy kielégítenek teljesen ezekkel a... Ő, és, és most arról beszélsz, a... hogy a központi kormányzat embereinek az az érdekük, hogy mindenki a tévé előtt üljön és a kis közösségeket szétverjék? Te erről beszélsz? Hát arra gondolok inkább, hogy egy városban lévő embernek így nem tipikus ö, ö, az a életében, hogy, hogy, hogy, hogy van, a, van valami kis közösség, ahol ahova mehet, és aztán mit tudom, valami lesz Miért érdekük akkor nekik, hogy ezt a fajta populációt növeljék, amely városi és tévénéző, és csökkentsék az összetartó falusi populáció számát? Hát én a mögött egy olyan összeesküvésszerűséget mm. vélekkel. Ez az a pont, ahol én, én nem hiszem azt, hogy ő nekik egy ilyen ö, tudat, hogy ma félnivalójuk van, vagy tényleg félnek ettől. Egyszerűen én azt gondolom, hogy itt a gondolkodásnak az, az elemi különbözősége van, az, hogy ő, ő, ő, ők 10 millió individualizálódott, elidegenedett állampolgárban gondolkodnak. Ők csak az csak az, az ember él a fejükben, ez a kis közösségben megtartott, fenntartott létezés, ez elgondolhatatlan számukra, és valahogy, valahogy ezért egy ilyen teljes érthetetlenség, teljes támadás. Én, én, én meg azt gondolom, hogy nagyon egyszerű és nagyon kényelmes magyarázat ez, amit adtál. Mármint a kedves betelefonállónak mondom, nem a Szabolcsnak. Szóval ez a, ez a válasz, ez nem számol azzal, hogy valóban válságban vannak a kisfalvak. És, és, és ezzel pedig számolni kell, mert a ló másik oldalára lendülünk át, és a Mihály Péter, amit mondott, abból nem az a következtetés, hogy nincs ilyen probléma, amire a Mihály reflektál. Szerintem a Mihály válasz a rossz válasz erre a problémára, de a probléma létezik. Igen, a kicsi falvak válságban vannak, és erről a kérdésről beszélni kell, ahogyan a Mihály megnyilatkozott ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon beszédes, nagyon jellemzi a központi kormányzatnak az attitűdjét ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon rossz válaszokat ad, de Fontos beszélni róla, és be kéne, hogy induljon a társadalmi párbeszéd ezzel a dologgal kapcsolatban, mert ezek a kicsi falvak valóban elnéptelenednek, ezek a postahivatalok valóban egyre kevésbé fenntarthatóak, ezek a, ezek a rendelőintézetek iskolák egyre jobban elnéptelenednek. Ez a kérdés fontos. És ezzel a központi kormányzatnak is, meg az önkormányzatoknak is igenis foglalkozni kell, csak szerintem nem ez a módja. Igen. Ezzel egyébként egyetértek. Én csak arra akartam valahogy kihegyezni a gondolatomat, hogy hogy valahol hallottam, hogy, és abszolút így tapasztalom is, hogy a, ennek az egész ö, kapitalista fogyasztói, agresszív ö, ö, nem is tudom, politikának a Igazából a legnagyobb ellensége az ezek a kis közösségek, kezdve a családtól, vagy egyáltalán ilyen kis házas közösségektől, mondjuk, akik nem vesznek meg minden egyes család egy figyelőt, hanem odadja az egyik, amikor neki már nincs szüksége rá a, a kis gyerekének. Ezek, ezek ebben jó, ebben viszont teljesen igazad van. Én is, a, ez kicsit visszakozva az előzőben, amit mondtam, ez szerintem teljesen igaz. Egyszerűen ők még nincsenek integrálva ebbe a fogyasztói társadalomba. És ez a lépés, ami, amit meg kell tenni, úgy érzik mindenki. Be, Voltam egy kis faluban nyáron, egy nyári táborban én gyerekekkel, és ott hallottam az öreg néniket, hogy ilyen sorra abba hagyják például a, a zöldségtermesztés a kertjükbe, mert hogy, hogy sokkal egyszerűbb megvenni a Lidl-be és, és, és ezek, ezek a, nem is tudom, tehát ezek a dolgok azért, azért valamilyen szinten érezhető profitot jelentenek bizonyos gazdasági érdek köröknek, vagy nem tudom, tehát itt azért ez, ez nem, egy, nem egy egyedi jelenség volt, hanem úgy általában a, a egymásra figyelés vagy egyáltalán a magunkról gondoskodás K Köszönjük szépen, Én nekem az jutott eszembe még a, a dologgal kapcsolatban hogy nagyon egyszer, amit a Robbi is mondott nagyon egyszerűen ezt egy összeesküvésnek látni, sokkal, sokkal szomorúbb szerintem a helyzet, itt, itt arról van szó, hogy amiért ezt a műsort is részben apokaliptikus értének hívják, hogy a kérdése jelenlegi világrend, ha ilyen egy lehet ilyen szavakat használni, az így ebben a formában tartható-e? Sokszor itt ebben a műsorban megkérdeztük ezt, megkérdeztük azt, hogy a fogyasztói társadalom az vajon nem pusztítja el önmagát, és a többi, és a többi. És Ebbe a folyamatba ez a kisfalú város, vagy kisfalú nagyobb település ellentét szerintem egy nagyon, nagyon, tipikus, nagyon tipikus helyszíne annak, hogy hol történik az apokalipszis. Tehát, tehát pontosan ezeknek a kis közösségeknek a felszámolása, és amikor én értelmesebb embereknek föl tettem azt a kérdést, hogy, hogy bennem már megfogalmazódott egy olyan probléma és hogy valami itt nem jól megy, de mi a helyes irány, akkor többnyire olyan válaszokat kaptam, hogy valamiféle kisközösségek építése. Tehát pontosan azoknak a kisközösségeknek az építése az lehet egyetlen, a probléma meg Az megoldás. egyetlen út. Talán az egyetlen, esetleg, az egyetlen út, esetleg lehetséges út, talán. még az sem biztos, hogy lehetséges. Igen. A globalizációval szemben egy kisközösségre helyi, helyi kezdeményezésekre, stb. Építések... állam. Üresen hagy, amit az állam elárul és kiárusít. És a Itt van félni, fél. És bocs, csak ezek tipikusan ezek a 300. csak, e, csak ezt a így, így hogy van. Ezek tipikusan pontosan ezek, amiket van, felszámolunk. És, és ugye itt, itt az a kérdés, hogy akkor, akkor sietetni akarjuk ezt a folyamatot. De itt, hogy az összeesküvés dologra <coughs> jutunk vissza, és nyilván nyilvánvalóan komplexebben él sokkal, és a, itt hadidézek lenint, mert azt olyan ritkán teszem, hogy ugye, ha tudom, ő volt az, aki hasznos idiótáknak nevezte azokat az értelmiségi csoportokat, akik támogatták ezt az, akik nem voltak a proletariátus gyermekei, de tulajdonképpen azzal, hogy ideológiailag felpuhították a, a tomboló imperializmust, vagy a vagy Szovjetunióban még feudális berendezkedést. Tehát a hasznos idióták, azok, akik. Én nem hiszem, hogy Mihály Péternek haszna van abból anyagi haszna, hogy, hogy nem tudom, ő, ő részvényese ilyen nagy vállalatoknak, hogy mert felszámodik a falu, és már, ne, és már a szupermarketekben veszik meg a zöldséget. Én azt hiszem, hogy nem. Itt a gondolkodás zsigerei, zsigeri struktúrái, azok, amit már benne, az a reflex, hogy a falu mi az a nem, itt, van a, itt, itt van az alapvető probléma, hogy a liberalizmus még 10 évvel, 15 évvel ezelőtt is valami egészen mást jelentett. Én a szerint az értékrend szerint, a liberalizmusnak a szerint a definíciója szerint ma is liberális vagyok. Csak ma már senki sem ezt érti liberalizmus alatt. Mihály Péter egy liberális közgazdász. Régen a liberálisok döntő többségükben nem közgazdászok voltak, hanem szociológusok voltak, akik mindig mindig és mindig arról beszéltek, hogy a liberalizmus lényege az az egyénnek a joga a saját életmódjához. Hogy ez a fontos, hogy a liberalizmusnak éppen ez a, ez a legfontosabb eleme, hogy igenis jogom van ahhoz, hogy azt az életmódot, amit az apám, a nagyapám, a dédapám élt és azt a fajta életmódot, amit átörökített nekem, azt éljem én tovább, és én továbbadhassam a gyerekeimnek, mert hogy valójában és hogy az államnak igenis támogatnia kell az egyént abban, hogy olyan módon élhessen, amilyen módon ő, a, ő, ő kíván. Tehát, hogy, a, hogy az egyénnek joga van, hogy az egyénnek van elsőrendűen joga és szava abban, hogy kialakítsa a saját életmódját. És valahogy ezek a liberális szociológusok, akik erről beszéltek, akik ezeknek, az egyénnek, és ez egy, ez egy liberális nézet egyébként, valahogy eltűntek, és felváltották őt a liberális közgazdászok, és ma már a liberalizmus már nem ezt jelenti. Ma már a liberalizmus az egy ilyen piacfundamentalizmust jelent, amely, a, amely a, a gazdaságnak, a globális gazdaságnak a folyamatait lefordítja a szociológia nyelvére, és azt látja, hogy ezek a falvak korszerűtlenek, föl kell őket számolni, mint egy vállalatot. Tehát arról van szó, hogy van egy cég, amelyik nem működik jól, nem termel profitot, mi a társadalmi profit? A gyerek nőttönnő egy falu, az jól növekszik, az, az, az, az működőképes, azt az támogatni kell, mert a gazdaság attól működik, a forint erősödik. Hogyha, ha, hogyha, hogyha, hogyha egy falu csökken, hogyha elnéptelenedik, akkor az fel kell számolni, mert nem termel hasznot a társadalomnak, csak hogy itt a, egy vállalat az valóban forintokból épül fel, és a fogyó forintok azok, akkor ott nincsenek jó helyen azok a forintok. Viszont könyörgöm, egy falu az emberekből, élő emberekből épül föl, és ha fognak is azok az emberek, ők ahhoz az életmódhoz ragaszkodnak, ők szeretnének úgy élni, szeretnék azt az életmódot folytatni. Nem lehet őket felszámolni, mint egy vállalatot. Hát a liberálisok megfordítottak egy elvet, és ezzel kifordították magukból olyannyira a liberalizmust, hogy, hogy Robit és engem is kifordítottak a fürdővízzel együtt. Mert az, az volt korábban az elképzelés, hogy szabad országban, szabad emberek tesznek csuda dolgokat. és, és ez 1990-es kampánya volt az SDS. nek Tulajdonképpen az, az volt emögött, hogy ha az embereknek biztosítjuk azt, hogy ők úgy éljenek, hogy szeretnének, akkor majd ebből akár még az anyagi jólét, és minden egyéb fél, értelemben kulturális értelme, szellemi értelembe vett jó lét következik. Most viszont úgy fordult meg ez az elv, hogy, hogy a közgazdasági szempontok szerint, ugye a vállalatirányítási irányítási elvek szerint igyekszünk minél magasabb életszínvonalat, akár tulajdonképpen minél magasabb profitot előállítani, ugye. és majd, majd akkor ebből fog valahogy következni nem tudom micsoda, de valójában pont a lényegét veszi el, hogy a szabadság, a, szab a szabad döntés, a szabadon úgy döntök, hogy az tesz engem képesség kulturális, szellemi, és akár gazdasági értelemben is ö, majd csoda dolgokra, és ezt vette el ez a fajta liberalizmus, és inkább egy, és lett belőle furcsa módon, teljesen ellentmondásos módon, egy állami diktatórikus liberalizmus. És, és ennek egy reprezentatív pillanata volt, az, amit sokszor így nevetve idéztünk, de értsük most, szóval érezzük rá ennek a tragikus gyászára, amikor ugye a Magyarországon magát liberálisnak nevező párt elnökválasztási kampányában ö, a Fodor Gábor nevű jelölt, ő azt mondta, hogy itt a szabadság, ez amiről mi beszélünk, a szabadság bizony csorbul. Itt nincsenek meg ezek az alapvető szabadságok. És akkor az a jelölt, aki később nyert és elnöke lett ennek hogy a a párga, Kóka János. Jánosról van szó. Ő azt mondta, hogy, hogy valóban fontos dolog a szabadság, Gábor. De a siker. Ugye? És, és tényleg most nem, nem nevetni akarok ezen, pedig mosolyog már, már a szám, de hát ez, ez tragédia, nem? Eladtuk a szabadságot a sikerért. És mennyire szörnyű ez a gondolkodás változása. Nem a szabadság van a centrumban, hanem ez a siker. És ez, ezzel, a, ezzel a sikert is egyébként kockára tesszük. Tehát én ráadásul hiszek annyira az emberbe, hogy azt mondom, hogy így viszont nem tesz, nem fog csuda dolgokat tenni, hanem csak rossz dolgokat, esetleg mocskos dolgokat. És, fog tenni az ember. Fogja és tenni, nem az ember fogja hanem tenni, a hanem, a, ormány, hanem a és a vállalat. És a vállalat, főleg a vállalat. Bár ezt a kettőt egyre nehezebb egymástól megkülönböztetni. Nem, hát itt arról van szó, hogy... És ez, a, ez az a fontos kérdés, amit Mihály Péternek föl kéne tennie saját maga számára. Hogy ki dönt, ki hozza meg a végső döntést. És tudom, hogy itt nem a gyakorlati döntésről van szó, hanem az, ez egy elvi kérdést. Ki döntsön az adott egyén életmódjának a, a jövőjéről. Az adott egyén, aki ott él... Vagy pedig a központi kormányzat, amelyik gazdasági racionalitásokat, illetve a világ globális gazdaságának a folyamatait vizsgálja. És itt mondjuk ki még egyszer, hogy ezt nem lehet elkenni, hogy ez önkormányzati döntés. Ahogy a is mondta, én is próbáltam mondani: ugye egy túrót, hiszen itt közp kö központi költségvetés által me menedzselt, osztott pénzekről van szó, és igenis iszonyatos erejű nyomást tud gyakorolni a kormányzat az, az önkormányzatokra, mint ahogy teszi is. Teszi. És azzal, hogy a, hogy a máv állami tulajdon a Posta állami tulajdon, Fölszámolják a vágányokat, felszámolják a postákat. Ez ez már egy ez megöl egy falut. Tehát... Meg kell is írja. Nézzétek meg a választási térképet, mely lakóegységben nincs a Baldi boldalnak esélye sem. Nos, a falvakban elsősorban. Miért is támogatná őket a kormány? Ez is egy nagyon egyszerű magyarázat. Mert én azt gondolom, hogy ha megszüntetik az iskolát, megszüntetik a postát, megszüntetik a, a, az a, a, a, a egészségügyet a kicsi faluban, abból a kicsi faluból kénytelenek lesznek egy 300 fős faluból mondjuk egy 5000 fős faluban települni. ott sem fognak az MSZ re szavazni. Ha fölköltöztetik őket kazins Cikán jelenleg a, már Buda ne, fognak nem a... Biztos, az egy dolog miatt nem biztos, mert elveszítik azt az identitásukat, ami, ami fölépítette őket. Ez egy régi közhely, nem, hogy, a, hogy, a, hogy tömeget kell kovácsolni a közösségből, és a tömeg jobban irányítható. Én, én ebben azért hiszek, vagy látok ebben egy nagyon mély igazságot. Egy identitással vesztett, hontalantán vált tömeg, aki tényleg ott a sok 300-ból lesz 5-10 ezer lakó telepen valahol, De... sokkal könnyebben manipulálható. De... Ez a lélek elsinkófálásának, el, vagy kufárkodásának a legszörnyű módja, amit minden nap látunk. De most figyelj, mi is a városban élünk, mi identitásunkat vesztettek vagyunk? mi mondjuk nem faluból kényszerültünk be 45 évesen. Az teljesen más, hogyha valaki bekényszerül be egy adott helyzetbe, elszakad a közösségtől, vagy pedig szinte szülőfalujának tekintheti Budapest egy-egy részét. Egyébként még visszatérve a liberális alapvetésekre, ugye egyszerűen egy nagyon okos embertől azt hallottam, hogy általában az axiomákban hazudnak a, a teológiai vitákban, és erről az jutott eszembe, hogy az, az egész mai piac alapú, nem is tudom, hogy hívják liberalizmus, az abból indul ki, hogy, hogy, a, hogy majd mi fogja növelni a GDP-t, mi fogja növelni az anyagi jólétet, és már itt nem igaz a dolog. Tehát nem igaz az, hogy a jólét az anyagi, és nem igaz az, hogy az GDP-től függ. Mondok egy egyszerű dolgot, nekem egyre nagyobb meggyőződésem az, hogy mondjuk a legszegényebb és a leggazdagabb rétegek közti GDP különbség tehát az, hogy, hogy a legszegényebbek hányszor szegényebbek a leggazdagabbaknál, az is sokkal inkább meghatározza egy, egy ország közérzetét, egy ember közérzetét, a morális állapotát, mint az, hogy ez abszolút értékben hány pengő. Tehát például, például már meg, itt... Meg például, például a depresszióval kezeltek száma. Öngyilkosok az is, száma. Tehát, ezek a statisztikák nem függnek össze az ország GDP-ével, és nem függ össze az életszínvonallal. Ha hiszitek, ha nem. A társadalmi közjólét. Ez nem az életszínvonal függvénye. És én mondok egy ugyanilyen mérhető számot, mert ugye az emberek, vagy a, legalábbis a, a tudósok szeretnek számokban gondolkodni, és mondjuk miért ne lehetne az egy nagyon jó szám egy ország életminőségének, hogy ez az életszínvonal milyen különbségekkel, milyen eloszlásban e, jelenik meg, és én egyre inkább az a benyomásom, és és ha körülnézek kiskörnyezetemben, vagy a nagyvilágban, ezt látom erősödni, hogy például ez a különbség, ami nem biztos, hogy a tökéletes mérőszám, de még mindig alkalmasabb mérőszám, mint önmagában mondjuk a GDP egyfőre vetített összege. De réges-régen a liberálisok, azok Éppen ezekről a dolgokról beszéltek. Régen mondom, szociológusok voltak, hát Sol Totilia a legjobb példa. Ugye az aki... sds nek a, a, a egyik e, tulajdonképpen az alapgyökere az a szegényeket támogató alap, hiszen A volt. Hát hol, szegényeket hol támogató alap? Hol, alap. hol, hol, van, hol van már ettől, a, hát, ettől Mihály Péter? Hát ezt mondom, másról se beszéltek, és én akkor, amikor ez volt az SDS amikor az SDS az emberi jogokról, az SDS a mély szegénységről, ezekről a kérdésekről beszélt, én az sds re szavaztam. De hol van most az SZDSZ. Hol van most ez a párt? Ez lenne a kérdésem. Ma már szociológusok Hírből se, hírből se találhatóak az sds ben hát közgazdász, közgazdász hátán, hát ma már nem a szegénységről beszélünk, nem a szociológiai vizsgálatokról beszélünk, nem az öngyilkosságoknak, a depressziónak a számáról, vagy mindezekről az adatokról beszélünk, mert ezek a szociológusoknak a hitbizományai. Ja, ma már GDP-ről beszélünk, ma már a közgazdászok, vete, a, liber, a liberalizmus a közgazdászok martaléka le. Erről van szó. Szociológusok kezéből a közgazdászok kezébe került át a liberalizmus. De ez már nem liberalizmus. Ne is hívjátok így, mert köztudat, hogy a liberalizmus ma már egyre inkább egy szitok szó. Csak egy valamit szeretnék kérni. Védelmezzük, védelmezzük, Én köröm védelmezem ezt a szót. Ez a szó, hogy liberalizmus. Ez nem ezt jelenti. És védelmezem azt a szót is, hogy hogy szocialista, az, hogy valaki szocialista, az nem azt jelenti, amit ezek csinálnak. Nehogy véletlenül azt mondjátok, hogy ezek szocialisták. Ne, ne az eszmét utáljátok meg, mert én azt sosem akartam. Ne a liberalizmust, és ne a szociális érzékenységet. Hanem csak, hanem csak őket, akik ezeket a szavakat kisajátítva valami egészen más csinálnak. Ne, én, tehát ez valami egészen más jelentés, valaha más jelentett, és én ehhez ragaszkodom. Én nem szeretném, hogyha ők ezeket a szavakat el, el, elperelhetnék tőlünk. Szerintem Mihályi Péter nem liberális. Liberális ember nem beszél így a kistelepülésen élőkről. Nem beszél így élő emberekről, minthogyha mérőszámokról beszélnek, gazdasági adatokról. Hogy, hol van a magyar liberális pártnak a, a kivezetés programja. Hol van e, Kóka János által e, az asztalra letett e, a kistelepüléseken lévő szegénység, a roma szegénység, a városi e, elmaradó régiók szegénységéről és tipikusan egyébként itt megint a romákról beszélhetnénk. Hol, van ez, hol vannak ezek a programok? Hát én emlékszem, vagy... hogy Soltot Illia mástól se beszélt, mint a mély szegénységről. Hol vannak most ezek a programok, de hol vannak a szocialisták? Mert hát hagyományosan a szocialisták is szoktak ilyesmivel foglalkozni. Hol vannak ott ezek a programok? Még az összedi beszédben, az oly sokat átkozott összedi beszédben is fölhívta a Ferenc néhány ilyen hazugságra e, a, a figyelmet, de aztán valahogy az, az összedi beszédből inkább csak a hazudtunk e, éjjel nappal vonulat valósult meg, amikor ezekre az igazságtalanságokra világított rá beszéd. Az mintha teljesen elment volna, kiment volna a fülünkből, és nem is hallottunk volna róla. Azóta. Halló, Halló. halló. E, jó estő, kívánok. Jó, kérdésem szokalom. Önhöz. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor uh, 1990-ben Nemcki Gábor megérkezett a főpolgármesteri posztra, Igen. és az első sajtótájékoztatóján azzal foglalkozott, hogy bezárása uh, 22 fővárosi magyar üzemet amelynek fogalmasabb volt arról taxisofőrként, lengyel taxisofőrként, hogy milyen a felépítése egyáltalán vagy hasznos-e az a Magyarország számára, tud-e annyit termelni. Úgy látom, hogy ön az, az ős bűnt az sds ben látja, úgyhogy. Nem, hallom. nem. Akkor, amikor ezeket a cégeket megszüntették, akkor ugye kikerültek utcára véglegesen a magyar származásúak. Kizárólag ők kikélnek ma a legkisebb magyar falmakban, a magyar származásúak. Ki, származásúak. Szerintem származásúak ez a fő probléma a itt. Változó. Én ezt gondolom, Mi, és milyen származások azok, akik, azok akik, nem, akik jól élnek. Én nem tudom, hogy itt kikélnek jól, mert én nem ismerem az egészségben. A, a városokban milyen származásúak élnek, ezt szeretném kérdezni. A városokban milyen származásúak élnek. Hát köztudomású, hogy a zsidós származással kizárólag a városokban, tehát mert különösen zsidózni a, kíván. a zsidózni kíván. kíván most, mert akkor jelez előre, és akkor azt szerint tudunk reagálni. szerintem a nagyobb városokban, vagy a nagyobb településeken is ők azok, akik vezetők, hisz minden erre irányult, ő, hogy, ő, ő, hogy ők vezessék. lengyel taxisnak nevezte, én nem is tudtam, hogy ő se azt mondja. Nem, nem, Mert nem, nem, nem, nem, nem, lengyel nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hát köszönöm köszön szépen, és mint városi, szépen, szépen, a városi a ember, a hogy szépen szépen, lezsidózott, bár, kemény, mert öntől ez sértés, bár egyébként nem sértés. A ami ott van, ami ott van ami, ahol keményen meg kell dolgozni azért, amit megesznek, azt nem csinálják végig soha a zsidó, zsidószármegállat, mert város, nem, nem, kell, értem, városban, nem városban nem kell keményen megdolgozni. Városban ugye? Keményen meg kell dolgozni, de másfajta módon. És azt is hogy mert csak hogy kíváncsivá tett a zsidók, miért képtelenek keményen dolgozni. Miért nem tudnak ők is keményen dolgozni, de nem vidéken, nem a földművelésben, nem az állattartásban, mert Valami beépített GPS van végényes. netán a zsidóba, ami érzékel hogy vidékre ért, és akkor már nem bír keményen dolgozni? Vagy nem, elképzelje ezt. Szó, nem, ők vidékre, ha mennek dolgozni, akkor ők a vezetői posztok betöltése céljából mennek oda. Tehát ők hivatalnoki munkára mennek oda, hisz ők azok, akik a főiskolai férőhelyeket. Tehát mi itt a stúdióban, mintár zsidók vagyunk, ez az nem zavarja. Ezáltal ők, akik a hivatali posztokat. Mi Ilyet, itt hárman, a, mind a hárman a stúdióban zsidók vagyunk, ez nem zavarja önt? Én ezek tisztában vagyok, nem is ismerek olyan embert a vagy rádióban, vagy a, a szegény zsidókat. ahol nem zsidó küldnek. ülnek. Hát hogy, hogy te telefonálhatod be vagyok, a zsidó médiába? Hogy lehet ön is a szegény tudós? nem? Fogalmas sincs róla. De hogy nincs? Hát hogy ne lenne? Hát, Hát néztem a listát. a világot, kérem. Néztem a listán, amint fönn van. Mit nézett a lisztán? Hát a zsidó listá, tehát van, tudja, hogy van erről egy lista, hogy ön zsidó-e vagy nem. Ez honnan veszi? Te, ez közismertény, hát a zsidóknak van egy ilyen listájuk, ezt ők figyelik. Nem tudta? Biztosan ebben? Egészen biztos, hát tegnap érzte. a listát. Tegnap néztem a kompjúteren. Meneküljünk, meneküljünk, meneküljünk! Az a baj, Mihály Péternek a, a teljes ignoranciával ilyeneket termel ki, mint a hölgy. Tehát, tehát az a baj, hogyha ennyire, ennyire lenézzük az embereket, akkor egyes emberek irracionális dolgokat fognak rá reagálni. Tehát, mint ahogy a hölgy is itt most a zsidókban találta meg hirtelen, hát milyen, milyen kreatív ötlet, ugye? Tehát, tehát nem jutott jobb beszélve, tehát kint volt a zsidókban megtalálni a főbűnöst. Az a baj, hogy Mihály Péter. De hogy vagy, vagy akár... Nem tudom, én még se nem találkoztam ezzel itt ilyen ebben az országban? nem az ukránok vagy, nem tudom, vagy vagy. Érthetetlen, érthetetlen. Mert hogy azért, hogy homoszexuálisak vagyunk, azért már nagyon sok támadást kaptunk. De ilyen konkrétan a vallásunkkal kapcsolatban még nem Nem a vallás, a faj, te barom. A fajunkkal kapcsolatban. Haló, haló. Jó estét kívánok. Nagyon örülök, hogy sikerült felhívni önök. Köszönöm szépen. Ez volt az a betelefonáló, amiről pont a beszéltek önök hogy. Csurka István, ez a legnagyobb probléma, hogy adott egy választ, ez a válasz, ezen el lehet gondolkozni, csak őt behozták ide, úgyhogy hogy pont ezeket, erről ez van az szó. ezeket az embereket állítottam. Igen, a, igen, a igen. Pont, pont erről van szó, válasza, hogy csur... Ő ezekre a kérdésekre, Sajnos ilyen. Pontosan erről van szó, van, de, ez hogy a ez a... beszélünk, de ez a, de ez a... Arról, hogy ez biztos, hogy szélső jobb oldal. Igen, de ez a liberális értelmiségnek is a hibája, mert mint hogyha 10 éven vagy 15 éven keresztül nem foglalkozott volna ezeket, ezekkel a kérdésekkel, és átadta a terepet Csurka Istvánnak, és egyedül Csurka Istvánnak a válaszai hangzottak el ezekkel a kérdésekkel a kapcsolatban. És az emberekbe, legalábbis az emberek Igen. egy jó részében Sánz, beidegezte ez ezeket a válaszokat. Igen, ez oda van kövesedve, és ezekkel... Ezekkel a mondatokkal nagyon jól föl lehet vonultatni, hogy ezekre a válaszokra csak ilyen megoldások lesznek, hogy majd az emberek biztos utcára fognak menni, szétverik az autókat, Föl fogják gyújtani a városokat, és féljünk, nagyon jól féljünk, egyébként a válaszok, amiket adtak, azon senki nem gondolkozik. Én... Ez lett volna az egyik, amikor csak ezt csatlakoznék, hogy, hogy ilyen értelemben furcsa módon erre sosem gondoltam még, de Csorka István gyurcsány Ferencnek a szekértolója. Mert amíg, amíg könnyű a zsidókra fogni a problémát, addig nem lehet érdemben vitatkozni Mihály Péterrel és azt mondani, hogy már pedig a falvaknak ezért és ezért és ezért, és ezért, és ezért nem lenne érdemes Há, megszülni. Szó. És milyen értelmes ind intézkedésekkel De, lehetne ez, a falat, hanem helyette elmegy zsidózásba, amit aztán valami egyszerű, egy bunkos botta visszaütni, hogy, hogy ne zsidó Erről van szó, nem lehet értelmes vitát folytatni társadalmi, szociológiai, politológiai kérdésekről, meg egyáltalán semmiről, ami érint minket, mert, mert bejön ez a vélemény, és rögtön elő lehet adni a nagy antifasiszta küzdelmet, mert rögtön az egész fasizták és antifasistáknak a küzdelmévé. És válik. És innentől kezdve aki a kis települések megmaradásáért szót emel vagy egyáltalán megkérdőjelezi az ezzel kapcsolatos dolgokat, akkor az innentől kezdve náci. Hiszen, hiszen jött a csurkaféle válasz, illetve a hölgy, aki bizonyára részben legalább egyetért csurkával, hogy hát igen, a zsidók akarják megszüntetni, tehát következésképp már is jön a logikai gondolatmenet, hogy akkor a nácik, vagy pedig legalábbis a szélső szélsőjobboldalak akarják a falvakat megmenteni. És itt ül az ember, hogy értelmes érvet hallana, vagy mondana, és marad az, hogy vagy őrült-őrjöngő fasiszta, vagy őrült-őrjöngő antifasiszta lehet. A telefonálok, akart még valamit mondani, csak közbeszóltam, hát bocsánat. Hát igen, csak sajnos lejárt a műsoridőnk, ja. és ezt tudod jól, hogy régió zsidó szokásunk, hát, hogy betartjuk a műsoridőt. Elnézést mert a, a telefonálótól, mert, mert de itt szorongatom jákve, a, meg a, hogy... a menórát, vagy nem hát tudom, mit igen, kell igen. szorongatni, és Hát, Azzal le nyomtam a gombot. Hát következik a hosszú hétvége, ilyenkor mi zsidók mi tudata nem dolgozunk, mert nem is szeretünk igazából dolgozni, úgyhogy... Legfeljebb városban, igen. Városba igen de... De, de mi ilyenkor elmegyünk a városból falura, és ott falun, falun sem dolgozunk. Ott aztán... Ott... Legfeljebb vezetőbeosztásban. Na, ott nem dolgozunk igazán. Természetesen vezetőbeosztásban nem dolgozunk falun. Aztán a vezetőbeosztás lényege, hogy nem kell dolgozni. Salom! Az Apokalipsis részvénytársaság mára berekesztű, ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat. Szerződj, szervez, szerez, szennyez! Tartssa hiszben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. következő ülésünkig is fogyasszal jó étvágydal a bolygót.